Zöld Gömb! Környezetünk színe és visszája, haraszti Gyulával. Térjünk át egy másik témára és egy másik helyszínre, a 13. kerületbe, ahol pár éve bezárt az óvoda kertje a Pannonia utcában, és az itt álló fákat ki akarják vágni, hogy egy nagy lakóház épüljen a telekre. Az ott élők egy lelkes csapatot hoztak létre, hogy közösségi helyé varázsolják az elzárt parkot. Ez a csoport a védegylethez fordult, és ősz óta dolgoznak együtt a védegylettel. Ennek eredményeként a favédelmi szakértője a védegyletnek megvizsgálta a fákat, hogy milyen állapotban vannak, és hogy mennyit érnek ezek forintban kifejezve. itt tart ez az ügy, és hát itt van velünk a favédelmi szakértő Visnyovszki András. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen fák állnak ebben a parkban, és mekkora terület ez? Milyen értéket képvisel? Ez egy... Egy hektárnál, körülbelül egy hektár ö, nagyságú terület, és ö, úgy 60-nál több fa áll rajta, ö, különböző fafajúak, jegenye, nyár, ö, nyírfa, és hát körülbelül egy 13-14 fafaj található rajta, köztük igen nagy és értékes példányokkal, amiket veszélyeztet ez a szabályozási terv, amit elfogadtak, és ami szerint valamikor, ha egy befektető jelentkezik, akkor ez alapján a oboda kertjében lévő fákat kivághatja. Hogyan működik egy ilyen felmérés? Tehát önök oda mennek, szemrevételezik, aztán leírják, mennyi tér, vagy ennél bonyolultabb a helyzet. A Magyar Fápoló Szövetsége kidolgozott egy, Magyar Fápolok egyesülete kidolgozott egy számítási módszert a faértékelésre. Ez egy szakmai szervezet, ők a honlapjukon ezt közzétették és ez lehetőséget, arra, hogy lehetőséget ad arra, hogyha a fáknak a törzsátmérőjét meghatározzuk, és a fák egészségi állapotát szemrevételezéssel meghatározzuk szintén, akkor ki lehet számítani azt az értéket, amit az egyes fák lombtömege képvisel. Uh -huh. Tehát, hogy egy adott lomptömege rendelkező idős fa pótlására az adott pillanatban hány, Ö, facsemetét kellene ültetni, hogyha meg szeretnénk tartani azt a, azt a lomtömeget, ami ja. ott a telken, vagy egy adott területen rendelkezésre áll. Tehát tulajdonképpen van erre egy tudományos módszer. Igen, ezt nemrég dolgozták ki. Igen, igen. Na most ez alapján mennyi fát kellene ültetni mondjuk valahol máshol, hogyha ezeket kivágnák. Mert általában ugye az a baj ezekkel a beépítésekkel, hogyha kivágnak egy parkot, akkor valahol máshol pótol, is, is pótolhatják a közelben a fákat, de hát az már az ottaniaknak nem nyújt, nyújt nagy vigaszt. Igen, tehát éppen erre kellene törekedni, hogy próbáljuk a meglévő parkokat, meglévő fákat lehetőség szerint megóvni, hiszen ott már egy jelentős lombtömeg áll rendelkezésre, amit a helyszínen pótolva csak 40-50 év múlva kapnánk vissza. Jelen esetben 3000 darab fát kéne ültetni, hogyha meg szeretnénk alkani azt a lomtömeget, ami rendelkezésre áll ezen a telkem. Úgyhogy ez teljesen kivitelezhetetlen, ezért nagyon meggondolandó, hogy érdemes-e ezt a, ezt a szép és értékes udvart beépíteni. Na most önök segítettek ott egy helyi civil közösségnek. Tud-e arról valamit, hogy mik a következő lépések? Tehát felmérték ezt az értéket. Ezzel mit tudnak kezdeni ez a lakóközösség? Hát próbáljuk meggyőzni az önkormányzatot, hogy... Ez egy, igenis egy értékes ter, növényállományra rendelkező terület, mert ők más állásponton vannak, tehát ők azt mondják, hogy itt a fáknak a nagy része az már kivágandó és pusztul, uh -huh. ami hát nem teljesen így van a meglátásunk szerint. A következő lépések az a, a helyi közösségnek a erősebb megszervezése, ugyanis a környező lakók, közösségek részéről nagyon erős igény mutatkozik arra, hogy ez az őr megmaradjon, és most azon dolgozik a, ez a civil kör és a vele együttműködő egyesületek, hogy ezt az együttműködést megszervezzük. Hát sok sikert kívánunk ez az együttműködéshez, és hát Köszönöm. ígérem, hogy mi is figyelemmel fogjuk kísérni a Pannonia utcai Ovoda Park sorsát, hiszen 3000 facsemete ültetésekéne ahhoz, hogy azt a lomb elérjük, amit ott most ki akarnak vágni. Ennyi fért bele a mai műsorunkba. Köszönjük szépen a védegylet képviselőjének, Visnyovszki Andrásnak, hogy felhívhattuk őt, önöknek pedig, hogy meghallgattak bennünket. A mai műsor munkatársai Kürtiréka Gáfi Zoltán és Jámbor László voltak. Nekik is megköszönöm a munkáját. És ne felejtjék, hogy jövő héten, pénteken...